не стиснуто обричом обрію, так і горбаті поля стеляться в безмежа, яке їм подаровано в цей ранок не тільки сонцем, а й княжою горою, бо лише на такому безмежі вона вповній може явити перед тобою свою велич. І весь цей простір землі немов біжить і стелиться до них, бо струмить пружній вітерець, Горнучі і горнучі хвилі трав. А ці хвилі трав на княжій горі Збираються у важкуваті зграї, Схожі на пташині, Що летять низько-низько. Ось хотіли б зірватися увись, І не можуть. Тому то й тріпочуть крильмини в небесах Не під самісінькими хмаринками, А ось тут, На веселих і розчублених верхах княжої гори. Ну, Озивається дід Гордій, і в його примружених очах немов йде якась задумлива, млиста мряка, такі його очі далекі і непроникні. «Славно тут! Хочеш озватися, та язик німий, мов камінь!» І лиш осміхаєшся у відповідь. Дід Гордій, стоючи поряд, озирає ті самі нескінчені простори. зморшки на його шкарубкому обличчю здригаються – і ти не сумніваєшся, що дід Гордій бачить таке, що тобі неприступне, не відкривається ні для очей, ні для душі. «Дідуньо?» – озиваєшся зрештою. І вмовкаєш, бо не годин вкласти своє зачудоване запитання в слова. «Ну?» – старий долонею гладить твою голову, підхолоджуючи. Дідуню, і немає слів, наче пожухлий, як весняна розсада в приморозки. Бо якими словами запитаєш про цей світ? Скажеш про цей світ, який відкривається на окіл? Жодне слово не вмістить, лише очі і душа вміщають, і то лише видимий. А як побачити і відчути світ невидимий, що то не за замінливими обріями? Скільки людей сьогодні зібрали зелені верхи. Над головами перелітають журавлі. І сільський люд із косами та з граблями також схожий на журавлів. І цей люд заходився не коло роботи, а коло якогось веселого і шпаркого танку десь тут, де пухкі кілими трав. І їхній людський танок дуже схожий на журавлиний. І дід Гордій із косою в руках зараз у такому танку, і баба Килина з матір'ю, тримаючи в руках граблі, також наче витанцьовують по пташиному. І лиш ти без діла, але тому що метушишся поруч, поміж косарів, і схожий на малого журавлика. На малого журавлика, який уже оперюється, в якого ростуть дущують крила, а вміння літати вже є. Від зачаянного бажання літати аж тремтить у грудях, і руки трусяться, і здригаються. Від косарів, що танцюють журавлиний танок між кущів та між дзеркалозер, налитий весняними дощами, біжиш із вітром, що по-батьківському помагає, віючи в спину. Ластівки в'ються кругом, Ледве не черкаючи твого тіла. Квіти з трави сміються червоними, Жовтими та білими очима, Які трішки мружаться від бджіл. Стежка в'ється в своїм небіленого полотна, Що жужмовся в травах. І чи то ноги твої проткішають, Чи то стежка хочіше несе, Тільки ти все стрімкіший і стрімкіший, Вибігаєш на найвищу Маківку, вищої, за яку поблизу немає, і всі косарі позаставалися гену унизу в морі трав, та й тут зринаєш у височинь. Та й тут, на Маківці княжої гори, зринаєш душею у височинь і летиш над молодою літньою землею, над легким Дніпровським безмежжям, летиш у густій синяві повітря, що забиває подих терпким хмелем і тобі в цю хвилину польоту з рідного брата хіба що сонце яке летить на зустріч хочеш радісно крикнути